vid broarna och på gatorna och vid vattnet och jag tänkte på Stad i ljus Birgitta och Svante sjunger den vackra sången för oss Min resa var mot solen Give this De senaste dagarna har det varit vinter med lite snö och vitt på marken. I lördags i Skänninge Pingstkyrka hade vi den traditionella julgrötfesten i Pingstkyrkans församlingsvåning. Ett femtiotal människor, barn och barnbarn, till och med barnbarns barn till några av våra mest aktiva medlemmar. Och det var julsånger och det var jättegod julmat och det var lite program och lotteri och glädjen att se de små barnen komma springande med sin vinstlott och hämta någonting från vinstbordet. Det var verkligen en glädje för alla oss vuxna. Det är ljus och vi ska få ta vara på ljuset som finns den här mörka årstiden. Kristina Gunnardo, en fantastisk dynamisk sångare, sjunger trådar av ljus. mörker fast är trådar av ljus av tvivel och tro är den blandad från havets och vågornas sprus. splödaste trådar ger föl musik Tack! So, Och här fortsätter vi med Bengt Johansson som sjunger Du är mitt ljus. Allt jag förmår kommer från dig Du är min kraft, du är min styrka Du är en plats där jag får vila ut Du är mitt ljus, du är min lampa Allt jag förmår kommer från dig Du är min kraft du är min styrka, du är den plats där jag får vila ut Jag sträcker mig mot en gud Så förunderligt gott, så gott, så gott. Så gott. Från dig, du är min kraft, du är min styrka, du är en plats där jag får vilja ut. Jag sträcker mig. Under många år så har Ibra Radio, Pingstörelsens missionsradio, eh, gjort ett jättestort arbete och eh, delvis har väl eh, det här mediearbetet eh, gått över till att vara mycket också ett tv-arbete och ett internetarbete när det gäller att nå de olika länderna, speciellt kanske i muslimvärlden, arabvärlden, där det är svårt att vara en öppet bekännande kristen. Men Ibra-kören har också funnits i många år, men upphörde för några år sedan och kommer till på ett sätt som ett stöd för Ibra missionsarbete med radion. Lennart Järnestrand har varit pianist och dirigent i alla dessa år och här sjunger Ibra-kören Jag bor i ett ljus. Det är härligt att tända ljus i adventstid, idag i kyrkan. Eh, alltså för två dagar sedan, förstås, när programmet sänds. Men när jag spelar in de här tankarna så bar två körmedlemmar in de två stora ljusen tända och satte dem på Adventljusstaken i Pingskyrkan i Norrköping. Och... Eh, det är härligt med ljuset som lyser upp mörkret. En originell trevlig sångare, Eifod Berlstedt, sjunger som ett ljus. Du ger mig liv. Du färgar mina ord. Det finns en mening, med din närhet känner jag. Du möter mig i skymningen, du är stjärnorna på himmelen. Som svar på mina frågor så visar du vägen för mig. Som ett ljus som aldrig brinner ut Som ett ljus där mörker fanns förut Som ett ljus som vill lysa upp min värld så ska du vara för mig, som ett ljus. Ja, som en dröm, är det som sker för mig. Jag finner trygghet vid din närhet varje dag. Du är mitt svar på saknaden Mitt hopp, min tro på kärleken I djupet av mitt hjärta så brinner lågan för dig Som ett ljus som aldrig brinner ut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 Från en CD med musik Per Harling, Ingemar Johansson, Börje Ring så kommer en intressant originell inspelning Bada i ljus. Stilla kommer friden Stilla kommer friden Stilla kommer friden Skänker mig ro Hoppfullt brinner ljuset Hoppfullt brinner ljuset Hoppfullt brinner ljuset Tänder mig true tro Alla mina rädslor Sorgens dunkla källor Alla dessa nätter Badar i ljus Ordlös kom glädjens Orlöst kommer glädje. Orlöst kommer glädje, Vilar i Gud. Alla mina rädslor Sorgens dunkla Alla dessanette nätter Vadar Alla mina slow Sorgens dunkla källor Alla dessa nätter Badar i Stilla faller lugn Stilla faller lugnet Stilla faller Aningen bodar i dig Aningen bodar i Både barn och vuxna tycker om att eh, sjunga Det lilla ljus jag har. Här är det Pelle Karlsson med vänner som spelar och sjunger sången för oss. Oh, oh, det lilla ljus jag har Det ska få lysa klart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 Oh. Här sjunger Ingemar Olsson Låt ditt ljus Lysa i mörkret Låt ditt ljus Lysa i mörkret Så vi ser Vart vi ska gå Låt din tro Visa oss vägen mot det mål som vi vill nå. Låt ditt ljus lysa i mörkret. Låt ditt håll leda oss fram när vi går. Framåt i natten då behöver vi. Och natten, då behöver vi, vi börjar så smått Närma oss slutet på följetongen Georg Herrens revolutionär Och det är näst sista avsnittet Den här veckan och boken skrevs av Ivar Lundgren 1975 och uppläsare är Sibylla Pettersson Vetlanda. Här kommer det spännande och intressanta avsnittet. Det är med vemod som geoj och gärdar lämnar värnamod där de upplevs så stora segrar när Gud säger att Jehoi ska tjäna honom i pingsförsamlingen i Jönköping. Trots kamp och motstånd upplever Jehoi och Gärda att åren i Jönköping blir en segertid. Församlingens arbete expanderar, en ny kyrka byggs och invigs 1932. Missionen utökas och verksamheten blomstrar. När Jehoi och brodern Simon får order har medlemsantalet ökat med 1199 personer från 1929 fram till 1937. Det kom en uppbrottets dag också från Jönköping och lika säker som jag var på att det var Gud som kallade honom från Värnamo till Jönköping lika säker var han på att det var Herrens ledning han följde när han sade upp sig i Jönköping för att dra vidare till Norrköping. Det hade varit en härlig segetid i Jönköping. Det var Geojs dominerande intryck trots all kamp och allt motstånd. Nu skulle Geoj och Gärda och Simon och Greta dra vidare i sin herres segetåg till vävarstaden Norrköping och till nya segrar. Jehoi anade inte vilka svarta moln som höll på att skaka ihop sig bortom horisonten. Först kom alla avskedsmöten i Jönköping och på utposterna runt omkring och det var möten fyllda av både glädje och sorg och Herrens mäktiga uppenbarelse som när de lämnat Värnamo. Sedan kom det definitiva avskedet när allt var packat och klart och en kall vinterdag i början av 1937 satt G.I. och Gärda och barnen på tåget med alla minnen bakom sig på väg in i något nytt och okänt. Några timmar senare bromsade tåget in på Norrköpings central. G.I. kikade ut genom kupéfönstret och såg några av församlingens äldstebröder stå på perrongen för att hälsa den nya föreståndaren och hans familj välkomna. Alla fyra hade händerna fulla med bagage, men de fick allt lyckligt och väl med sig, trots den allmänna trängseln. När de kommit ner på perrongen satte de sig i rörelse, bort mot utgången och den väntande välkomstdelegationen. Det hade inte mer än gått några få steg för en Georg plötsligt kände- hur strupen snördes till. Det var som om en kall hand lagts på hans hals och i samma ögonblick upplevde han med en rysning som om en främmande, osynlig makt trängde sig på honom och ville stoppa honom. Han stannade som förlamad. Gärda och barnen hejdade också sina steg och undrade vad det var fatt. Lik blek och sammanbiten stod Jehoi som fastvuxen på perrongen. Älsterbröderna närmade sig, leende och glada med utsträckta händer, men Jehoi kunde inte röra sig. Han förnam hur den onda makten talade till honom. Jag är andefursten över den här staden. Här ska det inte bli som det varit i Jönköping. Här är det jag som bestämmer. Jehoi rös, men svarade, nej, jag tjänar Herren Jesus Kristus och han är Herre också över dig. Rösten återkom lika isande som förut. Ska du uppleva seger i den här stan så ska du också få betala ett högt pris för den. Så försvann den otäcka känslan. Jag blev sig själv igen, Älstebröderna bröderna klappade om honom. Hjälpte Gärda och barnen med bagaget. En liten stund senare var de på väg till välkomstmötet i den alldeles nybyggda kyrkan, ännu större än Philadelphia kyrkan i Jönköping, och det hjärtliga och festpräglade välkomnandet som församlingen där skulle ge den nya familjen. Men längst in i hjärtat så undrade Gärda vad det var som väntade honom i denna stad. När allt välkomstfirandet, alla de hjärtliga talen, de glada sångerna och de varma ryggdunkningarna var över, blev det vardag. Och vardagen i Norrköping visade sig vara något ganska annorlunda än vardagen i Jönköping. Gärda och barnen återvände omedelbart efter välkomstmötena till Jönköping för att Samuel och Kerstin skulle få gå läsaret ut i sin skola. De skulle flytta upp till Norrköping efter terminsavslutningen. I väntan på dem skulle Georg bo i det lilla evangelistrummet i kyrkans fastighet. Ett litet cellliknande krypin med enklaste tänkbara möblering. Men Georg var inte bortskämd av materiellt överflöd och bekymrade sig i föga över den spartanska enkelheten omkring sig. Han visste att han inte tjänade människor utan Gud. Det uppdrag han hade, ja, det hade han inte fått ur människohänder utan genom Guds kallelse. Därför oroade de yttre omständigheterna honom inte. Men det är klart att det kändes tomt och ensamt att i flera månader leva skild från hustru och barn. Nej, det som gjorde vardagen i Norrköping så annorlunda än vardagen i Jönköping var något annat. Det kom inget folk till mötena. Visst fanns det en skara trogna själar som ställde upp i djur och skur. Men för Georg, som var van vid trängseln i Jönköping och fulla hus vart han hade kommit, var detta inte nog. Den stora Sionkyrkan gapade ödslig mot honom, tyckte han, och hans själ fylldes av en växande ångest. Varför kom det inget folk till kyrkan? Den frågan började gnaga i honom och förfölja honom vart han gick. Han tänkte att det kanske skulle bli bättre så småningom när han blivit mer hemtagen i församlingen, men veckorna och månaderna gick utan någon synbar förändring. Jehoi fastade och bad och kämpade på sina knän i det lilla evangelistrummet. Han fick svårt att sova, blev orolig och jagad. Men höll envis ut i sin bönekamp och anropade Gud om ett ingripande, om seger och genombrott. På dagarna gick han runt i den stora staden och knöt kontakter med människor. Han gick i affär och ur affär och hälsade på alla han mötte och inbjöd dem till kyrkan. Och Människorna i Norrköping var vänliga och artiga och tackade för inbjudan och lovade att komma. Men inte kom de till kyrkan för det. Geo gick till de stora industrierna i staden. Han ställde sig vid grindarna när arbetet var slut för dagen och alla de anställda skulle gå hem. Medan de strömmade ut genom portarna försökte ge och hälsa på så många som möjligt och bjuda in dem till kyrkan. Han delade ut här och där och ropade till de förbivällande arbetsgårdena –Jesus kommer snart! Gör er redo att möta honom! Och visst kom han i kontakt med många människor på det sättet. Och många norrköpingsbo fick reda på vem han var och tog emot hans inbjudan men kyrkbänkarna gapade lika tomma som förut mot Georg. När sommaren kom fick Georg äntligen återförenas med Gerda och sina kära barn. De flyttade in i en liten lägenhet och Georg kände sig uppmuntrad av att äntligen få ett litet hem att dela med sina närmaste igen. Men Gerda blev förskräckt när hon såg sin Georg hur han hade det. Hon blev medveten om att han levde med en ständig inre kamp som tärde på krafterna. Han verkade mager och sliten, tyckte hon. Och när hon upptäckte situationen i församlingen förstod hon honom. Och samtidigt kunde hon inte begripa varför det skulle behöva vara på detta sätt. Ska du ge jag i var pastor här, sa hon gråtande och såg mellan tårarna forskande på honom. Hon sa det inte rent ut men frågan fanns där ändå. Hade Georg gjort fel när han flyttade till Norrköping? Eller varför väl inte Gud hans arbete här på samma sätt som han gjort i Jönköping? Men på den punkten vacklade inte Geo, och inte Gärda heller egentligen. Det var bara det att frågorna trängde sig på oanmälda. Men Georg försökte så smått vänja sig vid situationen på sitt nya arbetsfält. Jag får väl ställa in mig på att inte ha så mycket folk på mötena, tänkte han. Jag får väl vara nöjd med de som kommer. I december var i kallad att tala i en möteserie i Borlänge. Medan han var där fick han en dag plötsligt ett telefonsamtal från Norrköping. Gärda har blivit hastigt sjuk. skyndade hem. När han kom hem fann han Gärda i sängen med hög feber. Allt tydde på dubbelsidig lunginflammation. Hon hade redan tidigare ett svagt hjärta och Georg insåg på en gång hur allvarlig hennes situation var. Han föll ned på sina knän vid hennes sjukbädd och började bedja till Gud om ett himmelskt ingripande. Georg hade ofta haft anledning att gå in i allvarlig bönekamp. Men nu trängde han sig fram till bönens tron med en kraft som aldrig förr. Han rörde ingen mat på flera dygn men utgöt istället sin själ inför Gud. Han kämpade för sin egen älskade hjärdas liv som han såg sakta tyna bort inför sina ögon. Han kunde inte fatta varför svårigheterna hopade sig emot honom som de gjorde. Här i Norrköping där den andliga kampen var så hård, här där han bättre än någonsin behövde henne vid sin sida, och nu, när hon nyss kommit till honom och skingrat den svåra ensamheten. Vad kunde Gud mena? Och var fanns hans väg i allt detta? Och Georg bad och fastade och väntade på att Herren skulle gripa in. Men Gerda blev allt svagare för varje dag. En dag ringde jag upp doktor Frykman i Nässjö som var en gammal bekant i familjen från Jönköpingstiden. G.A.I. hade vid det tillfället bett för honom när han var sjuk i tuberkulos och doktorn hade blivit botad. G.A.I. berättade för honom om Gärdas tillstånd och Frykman förstod att läget var allvarligt. Inte minst på grund av det klafffel som Gärda led av efter en svår attack av ledgångsrematism i hennes ungdom. Skulle hennes hjärta klara den påfrestning som den höga feben och lunginflammationen innebar. När Georg avslutade samtalet med sin vän läkaren gjorde den något som han inte invigde och i. Han ringde i sin tur upp chefsläkaren vid lasarettet i Norrköping, dr. Brame. Det visade sig att han var på fest på stadens societetshotell men Frykman fick tag i honom där och lade fram sitt ärende för honom. Han berättade att Georg Gustafsson var hans personliga vän och att hans hustru nu var allvarligt sjuk och därför ville han att Brame, som också var en gammal vän till Frykman skulle se om han kunde göra något för Gärda. En stund senare ringde det på dörren i det Gustafsonska lägenheten när Jehoi öppnade stod en frackklädd för honom okänd herre utanför dörren med en väska i handen. Han presenterade sig och berättade att doktor Frykman bet honom söka upp fru Gustafsson och därför hade han omedelbart lämnat festen på hotellet och kommit för att undersöka henne. Jehoi blev värmd av sin vän doktor sin Dr. Frykmans omtanke och likaså av Dr. Bramers beredvillighet att erbjuda sin hjälp. Och han bjöd in honom och visade honom till Gärdas sjukrum. Hon blev också överraskad av besöket och log matt mot den frackklädd läkaren när hon fick höra om anledningen till hans besök. Han undersökte henne noga, lyssnade länge på hennes hjärta och lungor, –och förhörde sig om hennes feberkurva. Utan att med en min förorda sina slutsatser för Gärda tog han farväl av henne och önskade henne god bättring. Men när han lämnat sjukrummet och Geoy följde honom till dörren– –tog han honom avsides i tamburen och förklarade lågmält hur allvarlig Gärdas situation var. Geoy kände hur hjärtat snördes ihop– när läkaren såg honom i ögonen och sa Det finns tyvärr ingenting vi kan göra för henne. Vi skulle kunna lägga in henne på sjukhuset men vi skulle inte kunna ge henne bättre hjälp där än vad hon kan få här i hemmet. Vi har inget effektivt botemedel mot en dubbelsidig lunginflammation och dessutom är hennes hjärta mycket svagt. Pastorn måste räkna med att det kan vara slut inom några dagar. Han räckte fram sin hand. Tack Pastor Gustafsson. Ring mig gärna om det är något ni vill ha hjälp med. Tack doktor Brame. Det var allt Geoy åkade få fram. Han hörde läkarens steg försvinna ner för trappan. Sakta gick han in till hjärtat igen. Som bedövad av det besked han fått. Var det möjligt? Fanns det verkligen inget hopp? På nytt kastade han sig in i bön. Han bestamade himlen. Han tog handgripligen tag om Guds löften om bönhörelse och höll den fram inför Gud och uppfordrade honom att än en gång visa att han höll dem. Att det stod fast hur en omständigheterna såg ut. Han grät och bad. Hela hans inre var i upplösning i en kamp för hans älskades liv och då när han kände sig som mest hjälplös och utlämnad fick han höra Gud tala igen Jag kan svara på din bön och bota gärda men då måste du själv ta ansvaret för fortsättningen Georg hajar dig till mitt i bönen för en sekund brottades han med tanken på att ta fasta på löftet att hon kunde bli botad. Men så böjde han sig. Herre, som du vill. Skyd din vilja, inte min. Och han förstod vad offret innebar. Bortom motsatserna, in i det okända, följ mig till den värld som väntat dig Sedan tidernas begynnelse sedan livets upprinnelse avsnitt med Georg vid sin älskade hustrus dödsbädd kan man nästan säga så hörde vi en inspelning som heter I ljus i mörker från en cd producerad av och med Malou Berg Temat för andakten är världens ljus Jag vet inte om du har lagt märke till det men alla sångerna vi har spelat i programmet har ljus i titeln lite olika stilar men ljus som en gemensam faktor i Johannes 8 står det så här i tolfte versen sedan talade Jesus till dem och sa det jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus uppträdde med en stor ödmjukhet. Han sökte inget lyxliv. Han drog inte ekonomisk nytta av att han var så populär talare att människor följde honom i hundratals och i tusentals. Han hade ingen, byggde ingen villa och han hade inga fina kläder. Eh, men han hade höga anspråk och sa, jag är världens ljus. Och han säger stora och viktiga saker om sig själv. Han hade ett ett medvetande om att han var världens frälsare och det är inte vem som helst som säger jag är världens ljus Jesus kom för att lysa upp mörkret och för att visa oss vägen till Gud igen men ändå säger han till sina lärjungar ni är världens ljus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 så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det underbara är att när en människa, du och jag följer Jesus tar emot honom som vår inte bara föredöme utan som vår frälsare och som vår hjälpare då blir vi också en del av detta fantastiska världens ljus kanske är det så att ett ljus tänds i våra ögon att vårt ansikte börjar lysa av gemenskapen med Kristus och att vi också kan visa vägen, att vi kan sprida ljus och glädje bland människor de här sakerna är ganska enkelt att komma och tänka på när vi lever just nu i adventstid när vi pyntar i våra hus när vi tänder levande ljus och när vi har alla möjliga stjärnor och ljusstakar som brinner både ute på stan och i våra hem Jesus är det sanna ljuset och vi kan också vara sanna ljus därför att vi är med honom Låt oss bedja. Tack Herre för ljusets kraft att skingra mörkret. Ljusets möjlighet att visa vägen och skapa stämning och framförallt visa vägen och lysa upp den för oss. Tack för alla härliga ljus som lyser i Sverige den här tiden när det är så mörkt ute. Och herre må det också finnas ljus inne i oss, i våra själar. Möt särskilt den som har det mörkt och tungt just nu. Du hör oss. Amen. En stämningsfull julsång som avslutning av programmet. Moa Torstensson sjunger Låt mig få tända ett ljus. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Låt mig